QATİMƏNİN ALLAH YANINDAQI məqamı. Bildiyimiz kimi, Allah dərgahına mənəvi yaxınlığın sonuncu mərhələsi fənadır. Fəna, hər şeyi, hər kəsi və hətta özünü də Allahın qarşısında unutmaqdır. Yəni, insan elə bir mərhələyə yetişir ki, varlıq aləmini xəyal və ilğım, yaradılış cəhanını solğun kölgədən savayı bir şey görmür. Hər yerdə Allahını görür və onun axtarışındadır. Özünü onun varlığının odunda pərvanə kimi yandırır. Öz varlığını onun varlığında yox kimi görür. Bu məqama yetişməyin səmərələrindən biri budur ki, insan Allahın iradəsi müqabilində mütləq təslim olur onun istədiklərini istəyir, bəyəndiklərini bəyənir. Həm onun razılığı Allahın razılığı, həm Allahın razılığı onun razılığı olur. Bu meyarı əlimizdə çıraq tutub, İslamın xanımı Fatimətüz Zəhranın irfani məqamı və Allah dərgahına yaxınlığının sorağına çıxaq. Gəlin, bu həqiqəti İslam Peyğəmbərinin Öz dilindən eşidək. 19. Əhli sünnənin bir çox mənbələrində və xeyli sayda hədislərdə Peyğəmbərin zəhraya belə buyurduğunu oxuyuruq. Allah sənin qəzəblənməyinə görə qəzəblənər, razılığına görə razı qalar. 20. Əhli sünnənin ən məşhur hədis mənbə kitabı olan Səhihi Buxaridə oxuyuruq. Peyğəmbər Əkrəm buyurdu: "Fatimə mənim vücudumun bir parçasıdır. Kim onu qəzəbləndirərsə, məni qəzəbləndirmişdir." 21. Yenə də həmin mənbənin başqa bir fəslində oxuyuruq. "Fatimə mənim vücudumun bir parçasıdır. Onun arahat edən şey məni narahat eləyir. Ona əziyyət edən şey Mənə əziyyətdir. Qeyd etdiyimiz kimi, bu məzmunda hədislərin sayı kifayət qədərdir və hamısı da Fatimənin Allah dərgahında mərifət, ismət, səmimiyyət və iman məsələlərində necə bir uca məqama yetişdiyindən soraq verir. O, elə bir zirvəyə ucalmışdır ki, razılığı və qəzəbi Allahın və onun elçisinin razılıq və qəzəbi olmuşdur. Bu, heç bir şeyə tay tutulabilməyəcək uca bir məqamdır. 22. Bu mövzunu Səhihi Tirmizidə nəql olunan bir hədislə başa çətdiririk. Peyğəmbərdən belə buyurduğu nəql olunur. Fatimə bədənimin bir parçasıdır. Ona əziyyət verən mənə əziyyət eləyir. Zəhmətə salan məni zəhmətə salır. Heç şübhəsiz ki, yalnız ata-övlad bağlılığı belə bir cazibə ortaya qoya bilməz. Çünki Peyğəmbər Allahın elçisi kimi yalnız Allahın iradə etdiyini iradə eləyir. Deməli, Fatimənin razılığının Allahın və Peyğəmbərin razılığı ilə eyni olması yalnız onun iradəsinin Allahın iradəsi və istəyində məhv olub əridiyinin göstəricisidir. Bu nöqtəyə də diqqət etmək lazımdır ki, çox vaxt Fatimə bəz ətun minni kəlamını Fatimə mənim bədənimin bir parçasıdır kimi tərcümə və təfsir eləyirlər. Amma bu doğru deyil. Hədisin mənası belədir ki, Fatimə Peyğəmbərin vücudunun həm cismi, həm də ruhi nöqtəyi nəzərdən bir parçasıdır. Hədislərdə bu mənaya aid bir sıra şahidlərimiz var ki, İnşallah fürsət düşəndə onlara toxunacaq. Fatimənin zahidliyi və fədakarlığı Dünya sevgisi bütün günahların mənbəyidir. Məşhur hədisi şərifdə də deyildiyi kimi, dünyanı sevmək bütün xətaların başıdır. Təcrübə və müşahidələrimiz də onu göstərir ki, Bütün təcavüzlər, cinayətlər, zülmlər, sitəmlər, yalanlar, xəyanətlər məs mal, məqam və şəhvəti olan ifrat sevgidən qaynaqlanır. Deməli, zahidlik, mal və məqama məhəbbətin olmaması, mənəvi pərizkarlığın, paçlığın və səlahın əsasını təşkil edir. Zahidliyin mənası tərki dünyalıq, Rahibliy cəmiyyətdən uzaqlaşmaq deyil, dünyanın çəngində əsir olmamaq və ona ürək bağlamamaq deməkdir. Zahid o şəxsdir ki, bütün dünya malı onun ixtiyarında olsa belə, ona bağlanmayacaq və məhəbbətinin əsirinə çevrilməyəcək. Əgər bir gün görsə ki, Allahın razılığı dünya malına göz yummaqdadır, buna canı dildən razı olar və deyər, Hər iki dünyanı düşmənə ver, mənə sənin dostluğun yetər. Əgər bir gün azadlığın, şərəfin, imanın qorunmasını dünya malı, canı və həyatı ilə vidalaşmaqda görərsə, uca səslə, heyhat minnə zillə, zillət bizdən uzaqdır, hayqırar. quran məcidin məntiqinə görə zahid o şəxsdir ki, nə əlindən çıxdıqlarına təəssüflənər, Nə də hal-hazırda ixtiyarında olanlara sevinər. Bu ona xatirdir ki, əlinizdən çıxanlara təəssüflənməyəsiniz, sizə verilənlərə də ürək bağlayıb fərəhlənməyəsiniz. Bu qısa müqəddimə ilə Fatimə şəxsiyyətini bu nöqtəyi nəzərdən Peyğəmbəri Əkrəmin başqalarının kitablarında yazılan hədislərini rəhbər tutaraq araşdıraq. 23. İbni Həcər Əsqəlani və digər müəlliflər Peyğəmbəri Əkrəmlən nəql eləyirlər ki, Həzrət səfərdən qaydan zaman ilk olaraq qızı Fatimətüz Zəhranın yanına gedər və müəyyən qədər onun yanında qalardı. 24. Bir dəfə Fatimə üçün gümüşdən iki qolbağı, bir boyunbağı və iki sırğa düzətmişdilər. Xanım otağının qapısına bir pərdə asmışdı. Peyğəmbər evə daxil olduqda bu mənzərəni qızının ziynət əşyaları taxtığını gördü. Qəzəbləndi. Məscidə gedib minbərdə əyləşdi. Fatimə, Peyğəmbərin narahatçılığının həmin kiçik ziynət əşyalarına görə olduğunu başa düşdü. Onları Allah yolunda sərf etmək məqsədi ilə atasına göndərdi. Peyğəmbər həmin ziynət əşyalarını gördükdə üç dəfə, Fatimə mən istədiyimi yerinə yetirdi, dedi. Aydın məsələdir ki, gümüşdən hazırlanmış bir cüd qolbaq, bir boyunbağı və bir cüd sırğanın elə də böyük qiyməti yoxdur və bundan da ucuzu insanın öz otağının qapısına astığı pərdədir. Amma Peyğəmbəri Əkrəm bunu Fatimənin şəninə yaraşdırmadı. Çünki onun iftixar və üstünlüyünü insani səciyyələrində görürdü. Fatimə bu dərsi atasının hüzurunda yaxşı öyrənmişdi. O, həm dünyanın zər-zibasını tərk edib, özünü nəfsi istəyilərinin əsarətindən qurtarmış, həm də validatını Allahın və onun məhrum bəndələrinin yolunda sərf etmişdi. Hilyətul Əvliya əsərindən nəql etdiyimiz hədistə də görürük ki, üçüncü cü hədis, Məhrəm olmayan qonaqların qarşısına çıxmaq üçün Zəhra'nın evdə lazimi paltarı yox idi. Peyğəmbər Əkrəm öz əbasını ona verdi ki, geyinsin. Xəstələndiyi zaman onun görüşünə gələn qonaqları qarşılamğa hazır olsun. Fatimənin cehizliyi və son dərəcə sadə təşkil olunmuş toy mərasimi o xanımın kamil zahidliyinin başqa bir göstəricisidir. Xanımın Əlinin evində göstərdiyi xidmətlər, hətta bir əli ilə un əyirməsi, başqa bir əli ilə də körpəsini qucağına alması, onun son dərəcə zahidana və sadə həyat tərzi keçirməsinin başqa bir örnəkidir. Aşağıdakı hədis sözümüzün təsdiqidir. İmamul ül Hərəm mühəddis Hafiz Əhməd İbni Abdullah Əsbəhani İsbəhani Şafeyi Əbunəyim belə nəqləliyir. Rəsulallahın qızı Fatimə öz əli ilə o qədər əl dəyirmanı fırlatmışdı ki, əli ziyil bağlamış və şişmişdi. Dəyirman dəstəyi onun əlinə iz salmışdı. 25. Əyimmətül Hədis İmam Abdullah İbni Əhməd İbni Həmbəl Əhl-i Sünnənin ən məşhur mənbələrindən olan Musnət kitabında Ən Əs İbni Malikdən belə nəqləliyir. Bir gün Bilal, peyğəmbərin azancısı, süb namazı qılmaq üçün peyğəmbərin hüzuruna gecikdi. Rəsulullah gecikməsinin səbəbini soruşanda o cavab verdi. Fatimənin evinin yanından keçirdim. O, öz əli ilə əl dəyirmanını fırladırdı. Uşaq ağlayırdı. Dedim, icazə verin, mən dəyirmanı fırladım, siz də uşağı sakitləşdirin. Ya, mən uşağı sakitləşdirim, siz də dəyirmanı fırladın. Fatimə, Uşağıma mən səndən də mehribanam, dedi. Mən əl dəyirmanını fırlatdım, o isə uşağı sakitləşdirdi. Gecikməyimin səbəbi bu idi. Peyğəmbəri Əkrəm buyurdu. Deməli, sən Fatiməyə mərhəmət göstərməsən. Allah sənə də rəhm İslam xanımının əxlaqı fəzilətləri, o cümlədən Peyğəmbəri Əkrəmi Məkkə müşriklərinin müqabilində qorumaq, Atasının yaralarını bağlamaq üçün ühüd meydanına gələrək göstərdiyi şücayət və mərdanəlik hər kəsə bəlli olan bir həqiqətdir. Hədislərdə buna aid nümunələr oxuduq. O, doğulan anla Allaha bəndəlik yolunda idi. Bu bəndəlik ömrünün son anlarına dək davam etdi. Aşağıdakı hədis bu mətləbə şahiddir. 26. İslam xanımı Fatimətüz Zəhranın nütvəsinin və meyvələrindən əmələ gəlməsi, dünyaya gəldiyi zaman Məryəm də daxil olmaqla dünyanın dörd ən ali qadınlarının orada olması barəsindəki rəvayətdə oxuyuruq. Fatimə dünyaya gəldi və ilk andaca alnını yerə qoyub Allaha səcdə etdi. 27 Xanımın iffəti elə bir həddə idi ki, həmin mənbədə Əsma binti Ümeysdən aşağıdakı maraqlı hadisə nəql olunmuşdur. Bir gün Fatimə mənə dedi, Mədinə əhalisinin bir işindən heç xoşum gəlmir. Onlar qadın vəfat etdikdən sonra onu dəfnə apararkən üzərinə yalnız bir parça atırlar, amma bədən quruluşu həmin parçanın altından görünür, dedim. Mən həbəş ərazisində cənazələri aparmaq üçün bir şey görmüşəm. Xurma ağaclarının çubuqlarını götürüb tabut formasında düzəltdi. Bunun üzərinə bir parça atırlar. Meydin bədənini də onun içərisində qoyurlar və o görünmür. İslamın böyük qızı Fatimə bunu müşahidə etdikdən sonra buyurdu. Çox yaxşı, çox alidir və mən dünyanı dəyişdikdən sonra Cəsədimi belə bir tabutda apararsız. Bu hədisin sonunda belə qeyd edilir. Fatimə əsmanın şəkilini çəkdiyi tabutu görəndə təbəssüm etdi. Bu, atası Peyğəmbəri Əkrəmin vəfatından sonra etdiyi ilk təbəssüm idi.